Fegyverszünet Volt, mikor nem a szív és az ész akarata, hanem önző emberek gonosz gondolata vezérelte a sors útjain lépteimet, és ezzel elvesztettem az irányítást az életem felett. A kis két teljes napig dúzzogott, csak utána merészkedett ki a szobájából és nézett körül a jachton. Dúzzog? Női taktika. De legalább addig sem volt gond vele. Fentről figyeltem, hogy lopakodva, gyanakodva feltérképezte a terepet. Sejtettem a fejében, tisztában akart lenni a helyjel, hát a lehetősége nyílik szökni. Mennyire kiszámíthatóak az emberek. De még nem tudja, hogy ez a hajó nagyobb, mint azt az ember elsőre gondolná. Simán el lehet tévedni rajta. Egy labirintus. Szobákból és folyosókból álló áthatolhatatlan három emeletes úszópalota. Ámultan emelte a tekintetét a magasba, ez itt tényleg luxus volt a javából. Na, mi van, angyalkám? Leesik már, hogy innen nincs menekvés? Az arc kifejezéséből ítélve most biztos az jár a fejében. Hogy lehet valaki ilyen pofátlanul gazdag? Ez is csak tisztességtelen módon lehetséges. És igaza volt. Itt minden piszkos pénzből született. A jacht két-három fős kabinokkal volt ellátva, két tágas szalonnal, bárral és hófehér ülőgarnitúrákkal berendezve. A fedélzet a hajó hátsó felében volt. Itt található a társaság élet szintere egy hatalmas, tágas kiülős résszel. Tartozott a hajóhoz két kisebb csónak és két jetski, de amikor a legfelső szinten meglátta a helikopter leszállót, láttam, hogy a szemöldöke felszaladt. Jót mosolyogtam rajta magamban. Ezekhez képest a medence már nem is igazán volt nagy durranás. A hajó felfegyverzett őrökkel volt biztosítva, így nyugodt lehettem, hogy az én kis vendégem nem tud meglépni. Hosszú ideig a korlátnak támaszkodva nézte a messzeséget, ahogy éppen ment le a nap. A tükrében fürdőztek a nap utolsó sugarai. Káprázatos látvány nyújtott. Én is sokszor csodáltam ezt a gyönyörű jelenséget. Hátulról kémleltem őt. Azon merengtem, hogy Simon milyen nagy játékos. Nem véletlenül nem közölte velem, hogy a testvére egy lány, és főleg, hogy ilyen dögös. Hosszú szőke haja, gyönyörű kék szeme igencsak csábítóan hatottak rám. Ha a körülmények mások lettek volna, biztos, hogy nem sétáltam volna el mellette, hogy ne figyeltem volna fel rá. Simon pedig tudta ezt. Sejtettem, hogy ez csapda, csak azt nem, hogy a lány ennek mennyire a részese. De hamarosan kiderül. Minden esetre, be is volt, avatva, jól játszotta a szerepét. Teljesen döbbentnek, rémültnek és ártatlannak tűnt. De engem nem vesz hülyére, mint a bátja. Át fogok látni rajta. Ki fogom őt ismerni. Mikor simon felhívtuk, a húga megkérdezte tőle, hogy volt képes őt ilyen helyzetbe hozni. A bátja csak annyit mondott. Nyugodjon le! Hamar vége lesz ennek az egésznek, és mehet haza az unalmas kis világába. Még ő volt felháborodva a számon kérésén. Azt mondta, hogy addig is élvezze csak az én társaságomat. Még csak bocsánatot sem kért Krisztintől. Nem hiszem, hogy ennyire remek színészek lettek volna. Ahogy láttam, mennyire kiborította a beszélgetés és a testvéren nem törődömsége, szegény lányt egészen megsajnáltam. Ezt nem lehet megjátszani. Ekkor láttam, hogy észrevette, nincs egyedül. A korláthoz léptem, és én is a vizet kezdtem kémlelni. Remélem már nem érzi magát olyan kényelmetlenül. Láttam körül is nézett. Hogy tetszett? Próbáltam barátságos hangnemet megütni. Miért? Maga hogy érezni magát az én helyemben? Zaklatottan. Mi hogy tetszett? Ez? Sehogy. Nem nagy durranás, mondta hidegen, mire elnevettem magam. Bejön nekem ez a csaj. Igaza van, de nem köthetnénk fegyverszünetet. Nem sok értelme van, hogy két napja ki sem jön a szobájából. Miért? Mit kellene tennem? Hisztízni? Toporzékolni? Ordítani? Segítene ez a helyzetemen? Az arca haragos volt, a vállam megfeszültek az ízmok, és ahogy mérgelődött, csak még bájosabbnak tűnt. Ne, Isten, mencs! Csak kellemetlenül érzem magam, hogy a levegőre sem jön ki miattam. jöttem? Megnyugtathatja a lelki ismeretét. Szerettem volna, ha oldódik kicsit a hangulat, de nem nagyon akart társalogni. Nehéz eset. Nincs kedve velem vacsorázni? Olyan gúnyosan és dacosan nézett rám, hogy kis újra elnevettem magam. Adjam el a lelkem az ördögnek? Nem bírtam tovább, kacagni kezdtem. Tetszett ez a kis csaj. Olyan látványosan utált. Ez nekem is új volt. Általában nem ezt a hatást váltottam ki a nőkből. Ha így akarja... De én szerettem volna oldani a kettünk közti feszültséget, majd leküldetem a vacsoráját a kabinjába. Éppen menni akartam, amikor, ki tudja miért, meggondolta magát. – Rendben legyen, Mr. Dark! – felvontam a szemöldököm. – Mi ez a pálfordulás? A tekintetét harciasan az enyémbe fúrta, majd megindult. Együtt lesétáltunk a kényelmesen berendezett étkező helyiségbe. Leültünk egymással szemben, amíg vártuk a vacsorát, közben végig farkas szemet néztünk egymással. Olyan volt ez, mint valami erőpárbaj. Által tekintetem, és én is az övét. Morcos kis Amazon. Maga igazi harcos, nem igaz, Christine? Nem olyan gyáva, mint a bátya. Ez most kérdés vagy kijelentés volt. Kedves Andrew! Folytatta az undok hangvételt. Egyértelművé tette, hogy nem fog egy hamar megenyhülni. Inkább kijelentés, bár felmerült bennem magával kapcsolatban egy-két kérdés. Mint például a tekintete érdeklődő lett. Maga műkorcsolya bajnok volt. Miért hagyta abba 17 évesen? Úgy hírlett, maga lehetett volna a nagy reménység. Nagyon jó esélye volt, hogy beírja magát a műkorcsolázás történelmébe. Maga nyomozott utánam? Arc kifejezéséből láttam, hogy sikerült meglepnem. Ne vegye magára, ilyen vagyok. Mindenkit lenyomozok, aki fellép a hajomra. Nem szeretem a kellemetlen meglepetéseket. Nos, miért hagyta abba? Nem hiszem, hogy közel lenne hozzá, de ha mindezt kiderített, akkor tudja azt is, miért hagytam abba. Közölte félváról. Nem könnyíti meg a dolgom, az már biztos. Na se baj, érdekfeszítőbb lesz. A hivatalos indoklást ismerem, de mi az igazság? A maga verziójára vagyok kíváncsi. Érzelmek hullámait láttam az arcán végig söpörni. Döbbenet, félelem, kétségbeesés, bánat és beletörődés. Egy darabig hallgatott, majd szóra nyitotta a száját, de becsukta. Méregetett egy percig. Nem tudom miért gondolta meg magát, de végül mégis mesélni kezdett. Mert meggyűlöltem a korcsolyát, a jeget és ezt az egészet. Négy évesen kezdtem. Onnantól az anyám és az edzőm elszigetelt a külvilágtól. Senkit nem érdekelt, hogy én mit akarok. Elvesztettem, amit a legjobban szerettem a jégkorcsajában, a szabadságérzését. Börtönbe kerültem. Nem volt normális gyerekkorom, barátaim, élményeim életem. Csak az edzések, a versenyek, a jég, más semmi. Úgy éreztem, közben én is szépen lassan megfagytam. Már iszonyodtam a jégre lépni. Megfogadtam, soha többé nem is teszem. Mondta elszánnak tűnő hangon, én mégis láttam a szemében, hogy ez a gondolat cseppet sem tette boldoggá. Mindent elvettek tőlem, beleértve a jégkorcsaja örömét is. Éreztem a hangjában a keserűséget. Hiába kértem, hogy adják vissza az életem. Sorra nyertem a versenyeket, hát akkor büszkék lesznek, és változik a hozzáállásuk, de csak rosszabb lett. Még több edzés, még keményebb versenyek, végül elegem lett. Az egyik versenyen a jégem meg sem mozdultam szándékosan, nyilvánosan vesztettem. Ez volt az én bosszum és búcsúm. Azóta nem voltam a jégen, és nem láttam az anyámat sem. Sajnálom. Suttogtam, és tényleg együttérzést váltott ki belőlem a története. De közben gyanakodva méregettem, vajon mire megy ki ez az egész, vajon miért nyílt meg nekem egyszeriben. Ne törődjön vele, túl vagyok rajta, elmúlt, rég volt. És maga? Gondolom nem kábítószer csempésznek született. Erre a kérdésre nem számítottam, elnevettem magam. Hát nem, gondolkodtam, mit is mondhatnék. Amit rólam megtudna, az csak még inkább rontana az amúgy sem fényes elképzelésein rólam. Nézze, igazából mondhat bármit. Az igazat vagy hazudhat is, amit akar, én nem fogom lenyomozni. Mondjon magáról valamit. Ne érezzem úgy, hogy én kiadom magam, de magáról a nevén kívül semmit nem tudok. Persze, ha az Andrew egyáltalán a valódi neve. Jogos. Igazából nem sokat tudok mondani. Nem vagyok egy érdekes figura. 28 éves vagyok, és az életem. Nos hát, euh, mély levegőt vettem, belenéztem a szemébe, és láttam, hogy tényleg érdekli. Így belekeztem. Anyám meghalt, mikor a világra jöttem. Az apámat nem ismerem. Elhagyott. Árvaházakban nőttem fel, egyik rosszabb volt, mint a másik. Utána nevelőszülőktől nevelőszülőkig haigáltak. Ez még borzalmasabb volt. Némelyik kegyetlen. Ittem benne, hogy a sors még tartogat nekem valami kiugrási lehetőséget, így elkezdtem keményen tanulni. Építészmérnökként diplomáztam, de még az ösztöndíjjal is nagyon nehezen tudtam fenntartani magam. Szerettem volna a szakmámban elhelyezkedni, én is oda voltam az épületekért, pont úgy, mint maga. De nem nagyon kaptam munkát frissen végzett építészként. Tanácstalan voltam, a számlák pedig csak gyűltek. Lassan összecsaptak a fejem felett a hullámok. Akkor megtalált egy barátom, és jobb jövőt ígért. Én pedig hittem neki. Ez a visszaemlékezés engem is felkavart, mert onnan változott meg az életem. És hogy érzi, Andrew, jobb lett? Megérte? Már nem éhezem, és ez is valami. Zártam rövidre a dolgot. Nem mondtam többet. És ő sem kérdezett, csak sajnálkozó tekintettel méregetett. Éppen ezért nem akartam erről beszélni senkivel. Nem értettem, hogyan sodródtunk ezekre a vizekre, talán azért nyíltam meg neki, mert úgyis nem sokára elmegy, és jobban fog gyűlölni, mint bárkit az életében, hiszen elraboltam, fogva tartottam, és nem tudhatja, mit tartogatok még a számára. A beszélgetésünk igencsak megviselt, mert feltépett bennem néhány régi sebet. Olyan dolgokat jutatott eszembe, amelyeket már rég elfelejtettem. Nem szívesen emlékeztem vissza arra a pillanatra, amikor meghoztam a döntést, hogy ehhez a világhoz fogok tartozni. Akkor még nem tudtam, mivel is jár majd a döntésem. Hát igen, a gonosz néha félrevezet bennünket. Olyan dolgokkal kecsegtet, melyekre a leginkább vágyunk. Velem is ez történt. Pénz, hatalom, hova tartozás. Ám sosem léptem volna erre a sötét útra, ha nincs egy vezetőm, aki otthonosabban mozog az alvilágában. Ő volt az akkori legjobb barátom. Az élet fintora, hogy alig, hogy elengyengedte az utam, elbukott és nem érte túl. Azonban jó mentornak bizonyult, gyorsan és alaposan kitanított, hogyan igazodjak el ebben a világban, tisztába kerültem az erőviszonyokkal, megtapasztaltam, milyen ebben a világban az árulás, a kényszeres hűség, az erőszak és a drog felörlő ereje. Mire feleszmértem késő volt. Azzal nyugtattam magam, hogy mások is léptek már a bűnútjára. Mindenki követel hibákat, kilengéseket, csak a mértéke változik. Ez működött egy ideig, de akkor tanulja lettem az áruló kivégzésének, ami valószínűleg nem volt véletlen. Rámire ez azt akarta, hogy jelen legyek, hogy az eszembe véssem. Innen nincs kiszállás. Aki megpróbálja, az nem maradhat életben. A kivégzés pedig végzetes baleset. Dehogy. Fejbelövés. Ugyan már. A kasztás. Amatőrök módszere. Egy benzinnel megtöltött gumikerekeket erőltettek a Ramirez ellen lázadó melkasára, aki nem mellesleg a rokona volt. Soha életemben nem láttam még előtte hasonlót. Hónapokig kísértett a képe, hogy szerencsétlen kezei a gumikerekeken belül hozzápréselődnek a testéhez. Jába kapálózott, képtelen volt szabadulni. A többiek meg csak nézték a pánikba esett áldozatot, és amikor kiszórakozták magukat a látványon, ahogy vergődik, ő valószínűleg tudta, mi következik vele ellentétben. Meggyújtották a gumit, ami hirtelen és kíméletlen erővel lángolt. A test pedig szinte megolvatta a tűztől. Sosem felejtem el a kínokkal teli üvöltését, a bűzt és a látványt. Megtanultam a leckét. Ráébredtem, ez nem az az út, ahol megfordulhatok. Így megadtam magam, és megindultam az egyetlen irányba, amerre vezethetett az utam. Hamar sikereket értem el, amivel magamra vontam a nagy főnök figyelmét is. Legfőképpen pénzben, akciókon és sikeres ügyfelekben mérték az eredményeket. Leleményes voltam, jó meglátásaim voltak, macska módjára mindig talpra estem, és mindent megoldottam egy bizonyos pontig. Így jutottam el oda, ahol most voltam. Az ágyon fekve merengtem, nem tudtam elaludni, így elindultam a fedélzetre levegőzni. Túl sok emlék kavargott bennem. Ahogy kinyitottam az ajtót, a folyosóra lépve kriszt véltem felfedezni, ahogy a kiárat sem fordult. Széles vigyor terült el az arcomon, mert rögtön tudtam, hogy rosszban sántikál. Kíváncsi voltam, meddig jut el, mielőtt elkapják. Tisztes távolból követni kezdtem. Gond nélkül haladt el az embereim mellett, ami egy kicsit dühített is, hogy nem tartóztatják fel, ezért még biztos kiosztok egy-két keresetlen szót ezeknek a bambáknak. A lépcsőn felérve hangtalan megbújt a feljáró alatt, amíg az őrség elhaladt mellette, majd lopakodva suhan tovább. Ügyesen csinálta. Végig a nyomában jártam. Elért a hajó orrához, ahol a kötélen akart leereszkedni a jakhtról. Óvatosan leszaladtam a stégen, hogy elég bevágjak. Mikor már majdnem partot ért, meglátotta, hogy ott állok a melegítő nadrágban, fedetlen felsőtesttel, és ilyetében elengedte a kötelet és a vízbepottyant. Mulatságos volt. Nagyot nevettem, de nem volt az a fajta, aki könnyen feladja. A vízben a part felé kezdett úszni, csak éppen a másik irányba. – A francba! – üvöltöttem. – Krisz, álljon meg! Úgy sem jut messzire! Kiáltottam utána, de nem nagyon érdekelte. Kéntelem voltam utána ugrani. Gyors karcsapásokkal hamarútól értem, de elszántam védekezett. Kaptam tőle egy-két pár nem célzott ütést, csapkodott. Muszáj volt kitekerni a karját, de akkor meg rúgtosni kezdett. Azonnal engedjen el, sikoltozta. Hagyja, abban nincs semmi esélye, erősködtem. Azt majd meglátjuk, és a vízben ágyékon rúgott. Kénytelen voltam elereszteni, a belém nyilaló fájdalomra nem voltam felkészülve. Írtó mérges lettem. Egy ideig szórakoztató volt a helyzet, de ez a pillanat elmúlt. Utána kiáltottam. Komolyan nem érdekli, hogy Simon golyót fog kapni a fejébe, ha most megszökik? Megállt a vízben, és tétóban felén fordult. Maga tényleg képes volna simon bántani? Megmernék kockáztatni? Kérdezte ingerülten. Láttam, hogy elgondolkozik egy pillanatra. – Nekem a maga bátyja csak egy tolvaj gazember. – Maga szemét, aljas féleg, gyűlölöm magát! – dühöngött. – Nem kell, hogy szeressem, Nem is kell sokáig elviselnie. – Ha nyugton marad, minden rendben lesz. – próbáltam lenyugtatni, nem sok sikerrel. Segíteni akartam neki, miután visszaérkezett mellém, de elutasította, sőt, kaptam tőle egy jobb egyenest. – Ne érjen hozzám! – visította. – Nem erészeljen a közelembe jönni! – fenyegetőzött. Az volt az érzésem, hogy a kétségbeesés miatt pánikba esett. Vártam, amíg kikecmergett a partra, leült és sírva fakadt. A kezébe temette az arcát és zokogott. Megsajnáltam. Én is kimásztam, és mellé ültem. Nem kell félnie tőlem, nem fogom bántani. Suttogtam felé. Ezt komolyan mondja azok után, hogy azzal fenyegetett, hogy megöli a bátyámat. Kapta rám a tekintetét. De maga nem ártott nekem. Nincs okon bántani magát. Ugyan már maga egy aljas bűnöző, egy gyilkos. Kell ahozok, hogy bántson. Ki vagyok szolgáltatva magának. Azt csinál velem, amit csak akar. Ez többnyire így is volt. Ám valamilyen érthetetlen okból tenni akartam azért, hogy jobban érezze magát. Esküszöm, Krisz, hogy nem ártanék magának. Mi akadályozná meg ebben? Ha valami balul üt ki, ki tudja, mit művel velem. Akár meg is ölhet, én pedig nem tudom magam megvédeni, tehetetlen vagyok. Tudja, milyen felháborító érzés ez? Üvöltötte a képembe. Igaza van, nem tudom, lesütöttem a szemem, mert eszembe jutott rám ír az utasítás, amely szerint nem maradhatnak tanúk. Most azt éreztem, ő lát rajtam, és nem fordítva. Nem értem miért, de nagyon rosszul esett, hogy bűnözőnek tart, hogy az egész világ is, miközben én csak egy kisiklott életű balfácának tartottam magam. A lelkem mélyén tudtam, hogy képtelen lennék neki, vagy bárki másnak ártani. Mit tehetnék, hogy jobban érezze magát? Érdeklődtem, hogy enyhítsek a haragján. Engedjen haza! Könyörgött. Belevesztem gyönyörű kék szemébe, helyes, csinos arcocskájába, piszeorrába, szépen ívelt szemöldökébe, és összeszorította a szívem a fájdalom. Nem lehet. Nyögtem ki. Sejtettem. Közölte és megvetően nézett rám. Felállt, és magát átkarolva indult a hajó bejárata felé. Eltartott egy percig, amíg összeszedtem magam, és utolértem. Nem nézett rám, és nem szólt hozzám. A szobájáig meg sem állt. Anthony kíváncsi tekintetével találtam szemben magam. Intettem neki, hogy ne is kérdeznem. Azonnal leüvöltöttem az egész hajólegénységét, amiért Krisz simán lejuthatott a partra. Rajtuk töltöttem ki a mérgem, amit a helyzet kilátástalansága miatt éreztem.